101,9. Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Mina föräldrar bor i ett radhus kan man säga. Med ganska, man ser, det är ganska in, insyns... Inte skyddat utan tvärtom. Man ser in ganska väl. Jag är där, titt som tätt, hemma i Uddevalla. Och det var jag även på Halloween för tre år sedan- Vi var hemma och käkade middag, jag och brorsan och morsan och farsan. Och plötsligt så ringer det på dörren och jag måste ha legat och sovit under en sten eller någonting de senaste tio åren. För jag hade helt missat det här med bus eller godis. Jag har inga barn själv, det hade jag absolut inte då, det var helt ointresserad av barn. Jag bodde i Stockholm i en liten lägenhet, i ett hus med bara små lägenheter, ingen hade barn. Jag hade aldrig varit med om att någon hade ringt på min dörr och sagt bus eller godis. Få mer eller mindre stora eller små barn med någon form av utklädnad. Så jag förstår inte då när det ringer på dörren och alla andra i panik, i affekt, liksom bara slänger sig ner på golvet, eller kanske väldigt uträknat, slänger sig ner på golvet, dimrar ner lamporna, bara tyst! Och jag fattar vad då, vad händer? Jag skitsamma. jag går och öppnar dörren. Jag hör mamma skrika, nej! Eh, när jag öppnar dörren så möter jag två, nej förlåt, tre unga killar, typ 70. 16, 17 års åldern. de är inte utklädda de har typ så här gråa lite fläckiga mysbyxor någon keps på sig allihop och brölar fram på sådana här äkta tonårsmaner bus eller godis? jag bara, vad? bus eller godis? och till slut så förstår jag, bus eller godis? jaha, och jag bara tittar på dem och så, ibland är man snabb i huvudet det får man vara tacka sina gener för då säger jag så här, men killar Ska inte ni vara ute i skogen ikväll och hångla med någon och typ röka på någonting och äta en kebabrulle, dricka lite sprit? Vad gör ni här? Är ni fem år eller? Och så lommar de iväg. Och efter det så fick jag lärt mig då vad bus eller godis innebär. Det är som en massa jävla snorungar som varje år, nästa torsdag är det, eller precis nu på torsdag men en vecka, Så är det alltså Halloween som är ett amerikanskt... Vi har importerat det från USA, ett amerikanskt påfund. Jag vet inte om det härstammar från typ Georgien egentligen. Men skitsamma. Det är amerikaniserat i alla fall. Och vi har importerat det till Sverige de senaste 10-15 åren kanske. Inte än så länge. Och det innebär alltså att barn ska klä ut sig och gå och ringa på... Främmande människor och skrämmas då att om du inte ger mig godis så får du eh, något bus. Det kan vara ägg på fönsterrutorna, för övrigt skitsvårt att tvätta bort. Det kan vara ja, att de kladdar någonting med något gegga på dörren, vad som helst. Något bus, man kan hälla vatten i brevlådan eh, och då ska man alltså ha godis hemma. Men grejen är att många av de här kidsen som gör det här nu i Sverige i alla fall de vill bara pengar, de klär inte ut sig. De kommer helt enkelt med maffiametoder och hotar stackars människor helt ovetande som öppnar dörren om att ge min stålar helst eller så kommer jag liksom pissa på din dörr. Vad är det för föräldrar som släpper ut sina snorungar även om de är tio år och jättesöta på tiggeri? När jag var liten på 90-talet, början av 90-talet så satt vi i timmar och målade påskbrev För hand. alltså inte fyllde i färdiga, här färdiga liksom stens, bara fär, färglada, utan vi målade påskbrev. De var skitfula säkert, men vi la ändå energi på det. Och sen så ägnade vi ytterligare en och en halv timme något sånt där, åt att klä ut oss och verkligen var ambitiösa. Morsan målade sådana här påsksminkning. Och sen gick man ut på påsk och delade ut påskbrev. Och då var inte jag 16, jag var kanske 7-8. Och då sa man glad pask och så gav man ett ihopvikt påskbrev till någon röd pensionär. Och så sa pensionären, vänta lite så ska jag bara hämta något gott. Och så gick farbror eller tanten in och så kom hen tillbaka med ett äpple som man fick. Åh vad kul. Eller så fick man så här en ruta after eight var eller en femma kanske. Och man var jätteglad för det och vi tävlade internt där vi bodde på den, i det bostadsområdet. Med vem som kunde få flest liksom, grejer i sin påskkorg. Så är det ju inte längre. Nu ska ungarna bara ha utan att ge någonting tillbaka. Kan vi inte skrota det här med bus eller godis? Vad är det? Och vad är det för jävla föräldrar som släpper ut sina barn på tiggeri? De kan väl köpa sitt eget jävla godis? Ursäkta svordomarna om jag blir så upprörd. 0200 11 12 13 ringer du och pratar om det här fenomenet. Hej Jasper. Tjena, tjena. Tjena, vad tänker du om det här? Först vill jag beklaga nyheten från igår. Alltså vi ska lägga ner, ja, för ja. går precis. Ja, precis. Ja. precis. ja, det är skittråkigt, men så är det. Att, och jag önskar att det går bra för det efteråt i alla fall. Ja då, det, det kommer det. Ja. Jag kommer berätta Sen, så småningom vad jag ska göra. Ja. ja, skitbra. Sen efter det så, jag är den tokiga föräldern som går the mile away, som man säger så. Jag svinkar mina barn med latex och stink och så de ser ut som riktiga, äh, ja, och såna här grejer. ögonlinser, hela, ålder, hela vägen Och Men de, då är det ändå lite... Då är det en show man får när de kommer. Ja, precis, precis. Som jag, jag är lite galen människa. Det, det är det som det är. Men förra året så kom det ju fem kompisar till mina min, som min son. Mm. De knackade på dörren och sa... du eller godis? Så jag bara titta på dem. Jag har stor mål där. Jag köpte typ 25 kilo godis. Jag bara titta på dem. Men hallå, ni har inte ens ut er? Nej, det är så här. Så, De går dit och bara i så här mysbyxor. Jag tror jag att de ska... Ja, jag bara säger hallå. Gå hem igen. Till. Jag kommer tillbaka om en timme när ni har eh, någon typ av utklädnad. Sen är det min åsikt eller inte, men ni ska ha Hur gick det då? Kom mm. de tillbaka? De kom tillbaka med en massa hit och dit och sånt. Nah, det här funkar inte så här till. Så satte jag dem. Eh, <laughs> <laughs> Satt jag dem och bara använde flytande latex och blod, lassans blod. Och så tyckte jag ut dem och sa: Nu får du gå ut, och sen kommer sist hem till mig. Och man hämtade bus eller godis. Så kom de hem och då fick de godis. Och de, måste säga, de har aldrig haft lika roligt som, de, som dess någonsin innan. Ja, det var ju härligt och pedagogiskt. Ja, men samtidigt. Jag förstår exakt vad du säger. Men hallå, ska det vara så ska det vara. Att gå runt och tigga utan att ge någonting. Då, då kan man lika gå till Ica och köpa själv. Hur säger man, men kommer de utstyrsade? Alldeles. Mm. Det tycker jag i alla fall. Absolut. Och då, då är det ju faktiskt att jag tycker ja. det är kul när man har ansträngt sig faktiskt. Och, och känner att Ja men då, då har de gjort Även om de inte ger ett påskbrev För fan det slänger man ju ändå sen, Men att de i alla fall att det är någon, Jag tänker det finns så många ensamma människor Och så är det deras kanske Det enda personen som ringer på dörren på flera veckor Förutom ja, kanske Jehovasen sånt där. Är, Så långt om det jag tänker ah, och, då, och då kan man ju offra lite godis Så tycker jag vad kul att komma ni och är lite utklädda Men om det kommer någon så här slynglar ser ut helt som varför ska jag ge dem godis Och köp ja, eget jävla godis. Tack för din input här. Ja, tack mycket. Bra, hej då. Vad tycker du om det här med Halloween? Det är också, i butikerna nu så är det ju överfullt med olika typer av dekorationer, pumpor, lyktor, fuskspindelväv. Ja, men till och med på min lilla lokala Ica så kan man köpa så här halloween kit. Och sminka sig med eller fixa hemma och sådär. Vad tycker du om att vi har adopterat eller importerat den här trenden, högtiden från USA? För den har ju ändå inte ruckat bort alla helgon. Alla helgon är ju, man ska liksom, ja det är typ lite samma sak fast Halloween är spexigare. Alla helgon ska vara med och åka till kyrkogården och tända ett ljus. Och ja, helga de döda. så. 0200 11, 12, 13. Och jag har kanske ett litet problem, men jag vet folk. Jag vet många som bor i bostadsområden där det bor ganska mycket barnfamiljer som reser bort. De släcker ner allt. De meddelar alla grannar. Halloween, då är vi borta. Vi i sommarstugan eller någon annanstans. Hej då! För att slippa det här jäkla ränneriet. För då kan det komma tre ungar. Men det är så hundra barn på en dag bara. Bling blong, bling blong. Du kan ju inte boka upp någonting den kvällen. Vad är, alltså, vad är traditionen? Vad är det för människor som släpper ut sina barn på såna där grejer? V vad är poängen? 0200 12 13 och man kan tycka att det är en rolig grej men vad lär man unga när man skickar ut dem på tiggeri sådär och de inte ens behöver anstränga sig. sjung en sång eller någonting gör något curling liksom SM curlad generation som bara ska ha och ha utan att göra någonting tillbaka nej det var bättre förr ring mig på 0200 11 12 13 vad säger du Maria håller du med eller inte det är det jag som är med ja du är med nu ja, bra. Jo, jag lyssnar lite grann på det. Jag håller faktiskt med dig. Jag, jag har en liten åstaåring hemma som har väl gått några år. Både postkärring och på Halloween. På ja. eh, och eh, det, det som är absoluta kravet, det är ju som sagt att hon måste vara utklädd. Mm. Sen har vi ytterligare en sak och det är att hon måste vara en teckning. Eh, och, mm. och poängen är att man önskar glad Halloween, man önskar glad post eh, och inte förvänta sig någonting tillbaka Okej, så då säger inte hon Bus eller godis, jag säger så här, glad ja, Halloween ja, ja, alltså Mer på Halloween är ju, då är det ju bus eller godis Jag backar det ja. På post är det alltså då, då önskar man glad post med en eh, hemgjort teckning Och mm. då en utklädd eh, Och ett år, då var jag precis som Ja, det var någon som ringde in Som var så himla trött på det här tiggeriet. de tiggeriet Och de är knappt utklädda Alltså, man undrar ju Var, var liksom, är det på väg någonstans? Mm. Och då så sa vi så här nu får du, du får liksom Ge saker istället För en, en en En teckning Då får du faktiskt dela, dela ut någonting då Får du baka någonting eller så mm. Vilket resulterar i att när hon kom här Då du hon så mycket grejer som alla andra För då tycker de att det var jätteskärmigt Ja, men varför tror du många föräldrar Bara skickar ut ungarna Inte ens anstränger tjej med någon utklädnad Eller som du gör att man ska ta med sig någonting Utan bara gå ut och tigg Vad är det för signaler? Nej, jag vet inte. Jag har ja, ja, inte en susning. Men det, när vi har Halloween och när vi har post så brukar vi göra en här som man ska kalla det för. Då säger vi att nu, först är vi hemma, hemma och klär ut Och så får de ta med ordkläder i kläder. Och så går vi runt till olika konflikter. Beroende på vilket år det är. Så, mm. I år är vi hemma och sen. Ja, då tar vi med oss utkläderna. Och så går vi hem och målar oss hos den Och så, så äter vi lite i mat, Och sen så går vi ut med bus ser godis Och så får vi någonting. Kanske vill tittar på film och jättegott Ta uh, Tack snälla ja. för ditt samtal. Det var en bra inspiration tycker jag. Det. Okej, Hejdå, okay, Tack, hej då Maria. Ring mig efter pausen så pratar vi mer om det här med bus eller godis. Ska vi ha en massa ungar som ränner runt? De har redan börjat när jag gick till jobbet här nu så kom det så här snorungar, 6, 7, 8 8-10 års ålder som rusade i så här halloween Halloweenkläder och bus eller godis och sprang fram till mig på gatan och jag var såhär, tror jag har godis med mig i fickan eller? stick eh, och redan det börjar ju så långt innan. Så okej, okay, om det är en dag, det är på torsdag och då får man gå och tigga godis, men då ska man ha med sig en täckning eller man ska åtminstone vara jäkligt bra utklädd. N vad tycker du? 0200 11 12 13. Ring mig efter pausen. 101,9 Radio X, Radio 1. Jag är rustad för strid och skriker här för jag är så taggad. Om det ringer på min dörr på torsdag eller redan innan dess kanske i helgen och det står en utklädd unge, eller inte ens utklädd, har målat någon halvhjärtad så här, ansiktsmålning och säger bus eller godis, då tänker jag säga så här. Om du inte presterar någonting, om du inte sjunger en sång, om du inte går hem och verkligen tar på dig en riktigt cool kostym så får du inget. Busa hur mycket du vill. Jag kommer att snacka med dina föräldrar om du förstör någonting. Fuck off. Hej då. Fuck off kanske jag inte säger ditt barn, men ni fattar. Det kanske är hjärtlöst. Men vad ska man lära barn? Att de ska kunna gå runt och tigga. Inte bara en dag om året, utan flera dagar kring den här dagen. Jag förstår inte poängen. Vi har ju inte den grejen i vår kultur som, jag, som i USA eller England, Tree, trick or treat. För där är det ju lite mer... Där är du verkligen ambitiöst. Jag var i USA för en månad sen ungefär. Och då hade de redan börjat Halloween-boosta. Och alla var jättepeppade. Alla butiker var fulla med Halloween-skyltning. Så att jag förstår att det har blivit en, liksom, det är en folkrörelse där. Här är det mer ett sätt för ungar att tigga godis eller pengar. 0200 11 12 13 ringer du och säger vad du tycker. Hej Sandra! Sandra, är du med? Ja, jag är med. Hej! Hej, vad tänker du? Ja, jag, jag hade inte hört hela programmet, men som jag sa till din kollega innan där så... Just ja. det här, om man väljer bus, vad är det man får då? Jag hörde att du hade tagit upp några exempel. Jag hörde inte programmet då, men mm. just det här, är det, det att du får i huset ner kastat med Eller är det ketchup på rutorna? Eller kastar de papper över träden? Eller vad, är det, vad är det här bus? liksom? Jag har inte upplevt det själv. Nej, det är ganska... Jag har hört ganska... Jobbiga historier om folk som då inte har haft, eh, ja men som inte har haft något godis hemma. Kanske har missat att det är Halloween eller vad vet jag. Och då, ja bus då, eller jag har ingen godis tyvärr. Och det har varit ganska vidriga saker de har gjort. Det är jättesvårt att få bort ägg från rutor. Eh, till och med jag har hört om familjer som har fått, alltså kastat stenar så rutor har gått sönder. Eh, sp Sprittsat ner hela bilen med såna här sprutgrädde. Jag vet inte, det är inte ens bus, det är ju trakasserier. Ja, men det är ju vandalism. Jag, vad är ett bus då? Det kan vi också prata om. Vad är ett okej okay bus? Ja, men, ja, men vad, vad gjorde vi när vi var små? Spelade hacks på fönsterrutorna, eller man hade med sig frigolist och gnuggade på grannens hus eller någonting. Men det är ju lite bus i sådana fall. Ja. ja. Eller så, här, men, det, liksom ja, någon... Det inte gör det är Halloween, men alltså... Nej, men jag kommer ihåg, det fanns det finns ju kvar Buttricks, men det fanns en hel avdelning på då kan, Ja, då har de säkert fler... Nu, men, då köpte vi så här vet, skämtprylar som man kunde då man skulle bjuda någon på en kaka så smakade kakan två. Det den var inte farlig ja, att äta okay, ja. men någonting där lite haha eh, sockerbit i kaffet så var det en fluga i sockerbiten eller någonting där det tyckte vi var det var ett väldigt harmlöst bus. Ja men precis. man tycker också allting alltså, om man tänker hela året. Mm. Det är missommar, det är påsk, det är jul, det är halloween, all det är födelsedagar man har ju säkert ett gäng runt omkring sig som man ska fira mm. alltså allting är också väldigt sådär fokuserat på fika och socker, det är kanelbullens dag och det är vad heter det, bossdagen och semmeldagen och allting alltså om man räknar upp det Liksom under ett helt år. Allting är också väldigt fokuserat vid att det ska ätas godis och fika och så här. Mm. Kan man istället göra någonting annat av det? Alltså, jag vet själv, jag har en, en femåring och en och Ja, det är ju massor av kalas. Alltså, mm. säkert en gång i månaden. Och sen är det alla andra högtider. och Ja. Men jag, jag förstår det, det är också, ett, också intressant det här med socker och barn Det kan vi prata mer om, tack för att du gav mig den ja. och, det... Alltså jag försöker så långt det går liksom att undvika Alltså att man försöker att ha, ja man dricka vatten och mjölk och sådana här saker Men sen mm. ju äldre de blir, det är oundvikligt Är man på kalas och det serveras läsk såklart för att födelsedagsbarnet fyller år eller såklart det är inte så kul att ställa fram en flaska vatten. Då blir ungarna nej, jättekränkta. Eller, eller, eller säga då till, till sonen att nej, men du får dricka vatten. Mm. Och alla kompisar sitter och dricker någonting annat. Det är inte heller schysst. Du, tack för ditt samtal. Tack själv. Ha en jättebra helg. Okej. Okay. Hej. Ring till mig på 0200 11 12 13. Vi gled in lite här också med hjälp av Sandra på det här med barn och socker. Att det blir mer och mer och mer socker. Fler och fler svenska barn blir överviktiga. Och maten vi äter innehåller ju väldigt mycket dolt socker. Det här var inte lika kul fredagsämne. Jag förstår det när ni precis har grävt ner handen i godispåsen, men vi kan prata om det då. Livet är inte alltid roligt mina kära vänner. 0200 11 12 13 ringer du Anna är med. Hallå Anna! Ja, hej! Hej, vad tänker du? Jo, jag tänker så här att äh, jag tror det här som du sa att äh, vilka föräldrar skickar ut sina barn på tygeri, Vilket jag också håller med om. Att här, Jag tycker att det faktiskt är äh, nästan bedrövligt äh, mm. hela den här Halloween-grejen. Äh, jag tror inte att det är speciellt många föräldrar som faktiskt vet vart barnen tar vägen, Så att de går ut och gör det här. Att det kanske inte ens är många som vet om det. Speciellt inte som, som du säger när vi pratar tio år uppåt. Då kanske det här är någonting som inte intress föräldrarna med om att deras barn gör han eh, går runt och knackar dörr och <clears throat> ja, tigger om godis eller då hotar om något format av bus så, så att, ehm, och sen tycker jag precis som Sandra sa innan där att Det här är just med, med hela sockerkulturen som har blivit i Sverige så att det här är ännu en sån här sak som är lite farlig tycker jag. Att um, svenska barn vet ju inte ens vad det här är för någonting. Halloween. Vet de ens vad hel helgon är? Det håller ju på att försvinna liksom helt och Halloween tar mm. över. Vad är Halloween? De har ingen, ingen begrepp av vad det är för någonting. Så gör de i USA? Det har blivit kommersiellt såklart. Kommer ja, alltså... det, man säljer, precis, det, det säljer sig en massa extra godis och, och ut, utklädnadsmink smink och så vidare. Och, och det är jättekul tycker barnen. De har halloween-disco och det är klassfest med, disco, med halloween diskotem och allt vad det är för någonting. Det, ja, det har ju verkligen stigit och... Ja, jag, jag, jag, jag gillar din alls då håller vi med varandra så mycket jag håller med att du håller med, det var ju fantastiskt ja, Vet ja, du vad? vi ja. lägger på för vi var så ense, tack Okej, okay. ja, Tack, tack. tack hej. Hej. Du kanske tycker att det är jättebra och kul att Slappna av lite nu, Sissi och de andra som ringer. Angående det här med buselgodis Halloween som vi har importerat. Jag ska lära er lite mer om... Jag har fått lite information här från mina min, min lilla små tomtenissar som jobbar åt mig. Nej, jag har faktiskt kollat upp den själv. Men vi ska prata lite mer om vad Halloween egentligen består i och är och kommer ifrån efter pausen. Men jag vill också veta det här, vad du tycker om att man, att tusentals svenska barn redan nu och framåt en vecka framåt och nästa helg kommer gå runt och tigga godis och pengar av främlingar. Eller om man inte då vill ge någonting, smetar in hela huset i tandkräm kanske blir svårt, men ägg, eh, virar in massa toa papper runt bilen, jobbiga, det är ju vandalism. Är det okej? Okay? Jobbiga grejer som, som kanske till och med kostar pengar och åtgärda. 0 -200 11 12 13 ringer du efter pausen. 101,9 Radio 1 Radio 1 Sissi Wallin Nu ska doktorand Valin här ge er lite historielektion i begreppet företeelsen Halloween. Det är nämligen så här att det är ju amerikanernas, eller många i andra länders, version av alla helgor. Det som vi kallar för alla helgorna. I Sverige firar vi nu båda två, vilket är lite konstigt. Den här stammar från Irland faktiskt, Halloween. Men kom till USA på ja, slutet, mitten av 1800-talet för att då kom det väldigt många irländer till USA och även skottar. Så därför har Halloween etablerat sig. Och från början så firar man Halloween i de här länderna till exempel för att eh, in, fira på något sätt att vintern kommer till vårt norra halvklot. Och... Svensk Handel gjorde en undersökning 2009, det har säkert gjort någon ny som jag inte hittar just nu men det säger ganska mycket, där de frågade tusen svenskar om de tänkte fira Halloween och köp, konsumera någonting som har med Halloween att göra och över 50% av de tillfrågade eh, menar att Halloween är allt viktigare för dem och eh, eh, ungefär en miljon Förlåt, en miljard svenska kronor spenderade svensken generellt, svenskarna, på Halloween-prylar. Eh, prylar, godis, kläder, inredning, you name it, 2009. Nu kan jag bara tänka att det har ökat sen dess, det här är ju fyra år sedan. Så vi kanske lägger 1,3 miljarder på Halloween i år. Det är sjuka sjuka summor. Och folk får väl konsumera vad de vill, men att det blir så masspsykotiskt och framförallt det här att ungarna ska springa runt och tigga bus eller godis ska vi verkligen proppa våra barn fulla med ännu mer godis men det är inte så kul att ge dem en frukt jag är ifrågasätter i och för sig hela konceptet att barn ska springa runt och tigga och inte ge någonting för det, sjung en sång, vad fan hoppa lite hopprep, stå på händer om det blir bus, ett snällt bus ingen sån här vandalism, vad tycker du ring till mig 0200 11 12 13 och Mattias du vill berätta om lite bus från din barndom Hallå? Ja hejsan. Hej. Du, hejsan, hejsan Du låter inte så gammal Nej jag är 23 ah, ja, Men då var det ganska nyligen som du var barn <laughs> Jag också ja, okay. Nej men det var 90-talet 90 ungefär Vad gjorde ja. ni för bus då, då? Eh, Det var allt möjligt Alltså saken är att vi gick ju, Det här med bus och godis på Halloween eh, Jag känner, mig, känner igen mig som fan när du säger det här ja, Som moppepojkarna 16-17 år oh, Bus eller godis liksom ja. Sån. Och vi var ju egentligen bara ute Alltså vi skitade totalt i godis Det enda vi ville göra, det var ju jäklat med folk Ja okej, okay. så ni ville inte ha ja. någonting egentligen Ni ville bara Ja visst, alltså vi fick godis och tog det Och busan då, men Aha. Ja. Så vi körde på den stilen. Så jag ber om ursäkt till alla i Haninge Som har fått rutor, fulla med ägg och grejer. Ja, men berätta men... lite exempel då Mattias, vad ja, ni det... gjorde för någonting Vi har sett ganska många klassiker Vi har ju eh, klassiker var ju att ta hund på den tiden eh, Gick med hunden, tog i hundskitet eh, Inne i papper, av vanligt toapapper eh, flinga på dörren Sätter eh, bajset eh, Ja, det helt enkelt Så det brinner ju på pappret där Och så när de öppnar dörren så ser ju bara de en liten brandhög framför sig Så då brukar de ofta stampa i det där skiten eller någonting. Ah. Och då blir det lite kladdigt Och äckligt det var ju inget snällt hus Det var ganska. Ob... Det inte så snällt Nej. Sen har vi eh, kvittorullar eh, såhär, som har ju kortkriminaler. Sådana kvittorullar hade vi hur mycket som helst och kastade över hus liksom. Och det är också väldigt jobbigt att få bort. Sådana grejer. Och sen eh, oh, då. Eh, det är ju potatiskanon. Om du... Oj, oh, du ger en massa tips här, men shoot! Ja, absolut. Eh, kanon tar med ett stort eh, PVC-rör, alltså ett stort avloppsrör kan man säga. Så, oh. Ja. Eh, I den då så... Eh, svårt att förklara, men man, man monterar en lite sån här... Från en tändare, en klicktändare, så du får en gnista, ah. Så skickar du in massa ägg från ena änden och massa potatis i andra änden. Sen så klickar du på tända grejen så kommer en gnista Och vad händer då? Då blir det en jävla smäll och så flyger potatisen åt hälsike. Och den eh, krossar i lite rutor och trycker in någon bilder och sådär. Oj då, du ångrar det här idag kan jag tänka mig när du är 23. Ja, det, det är inte så jätte... alltså. Ja, man har lite mer moral och hjärna idag påhoppningsvis. Ja, men du, får, du kanske istället för att tipsa om det här nu, don't try this at home kids, så ja, kan vi det. säga så här att du ångrar dig och du vill prata nu till alla kids som lyssnar och säga att gör inte det där, ni kommer ångra er sen. Ni kanske får en räkning på posten, det blir inte så roligt. Nej, eller snarare sagt, gör det. Nej, varför säger oh. du så? Nej men för jag tycker det, för folk måste, de måste busa lite Visst, det där är, det där är overkill och förstöra Ja men lite oskyldigt busa. bus Kan man göra då Lite oskyldigt bus, absolut, tycker det tycker jag är bara bra att Ungar ändå gör någonting Visst, men behöver inte göra det när man är 16 Men jag vet inte, upp till 12 eller någonting Så tycker jag ändå att det är lite okej att gå att knacka Och fråga efter lite godis och busa mm. Men eh, självklart skulle jag vara på mänsklig nivå liksom. Man behöver inte förstöra för folk. Du, tack snälla tack. För ditt samtal, ha det bra ja. Detsamma, detsamma. Hej. Hej. Ring mig på 0200 11 12 13 och prata om det här med Halloween. Det är lite tidigt, jag vet att det är på torsdag. Men jag kommer glömma bort det här annars. Och så kommer vi inte prata om det alls. Plus att jag har märkt att ähm, fler och fler barnfamiljer framförallt, börjar fira Halloween flera, alltså en vecka innan. Så nu inför helgen när jag gick på stan så kom till och med fram en unge till mig. Jag vet inte om han skojade lite, men han hade klätt ut sig till någon form av svart spöke och skrek BUSENLE GODIS! Och jag bara sa men du är, för tidig. du är för tidigt ute och va varför skulle jag ha godis med mig? Ser jag ut som den jävla karamellkungen, eller? 0200, 11 12 13 ringer du och pratar om det här fenomenet och en miljard lägger svenskarna, ungefär drygt en miljard, på Halloween-prylar, alltså godis, inredning, kläder, utklädnad... Ja, du fattar. Varje år. Nu är det säkert ännu mer, för de här siffrorna är från 2009. 0-200-11-12-13. Och eh, Maggie är med. Hallå! Hallå! Hej, vad tänker du på? Ja, jag tänker på... Är det rätt som jag kommer fram? Jag har hört alltihopa, både genom radio och genom dig. Ah. Men eh, i alla fall, jag är bildlärare utanför Stockholm. Mm jag kan säga att vi började faktiskt för en månad sedan och jag har bara upp till sexan så med mina fyra femmer och sexor har vi gjort sju meter långa ungefär stod på stora papper och hela gruppen fått måla det som har med höst och halloween. Okej, okay, vad kul! Och, ja, och Jag vet inte, de pratar ju väldigt i grupparbete så de pratar ju väldigt mycket under tiden. Mm. Och jag känner inte igen, det kanske beror lite på var man bor också. Och det beror på föräldrar som du tar in emellanåt och på handlare, allt det här med köpruschen. Visst pratar de om att de ska ha ett disko om de inte reser bort, för det sammanfaller ju med oktoberlovet. Just det. Det är ju det som gör att det kanske inte är så många som kan fira i helgen. Men de är så glada för det här. Så att jag menar, de kan vara kreativa också utan att få någonting i gengäld. Och jag tror inte de är så speciella. Jag har ju många elever. Så jag kan ju ändå prata om ett par hundra elever. Mm. Som är den här åldern, inte de här bussträckan. För att jag menar, är man 12, 13, nej inte 12, utan ja, kanske då också 13, 14, 15, 16. Då tar man väl alla anledningar att kunna busa. Det ingår ju nästan i tonårsutvecklingen att... Busa och gör om bus som inte har med allvarligare saker att göra. I och för sig var ju ganska elaka en del av de där busen han pratade om innan. Ja. Men det ingår ju lite i den åldern. Men jag tror ändå att om vi vuxna leder de här andra barnen så behöver inte det buset gå överstyr. För jag menar de busar vid busshållplatser och de förstår ju massor av grejer. Även när det inte är Halloween. Mm. Jag menar, han pratade om bus alltså. Sådana mm. så där bus kan ju hända även annars. Men jag tror att mycket är handlarnas fel. De tjänar en jäkla massa pengar på alla de här helgerna. Men vad, vad tänker du att vi är så lättlurade då? Nej men alltså... Jag menar, jag, jag, jag, jag menar det, är, det är inte alltid så lätt att vara förälder heller. Och sen så kanske några föräldrar tillåter vissa saker och så. Men som i det området jobbar nu mina barn vuxna... Men mm. i det området jag bor i, jag får inte så mycket påringningar heller här. Nej. Men det är väl jättekul att inspirera att de ska göra något kreativt? Ja, och jag tycker, och det märker jag att de gör sen på fritids också. Så att jag tror att eh, de flesta barn gör kreativa saker också. Sen är det även föräldrarna som säger att det ska vara disco. Ja, då måste de ha skeletträkter eller någonting sånt där som så man kan gå och handla. Och det kan ju ofta syskon närva också. Men jag tycker faktiskt inte att det är så farligt. Mm. Men jag tycker det är läskigt, som du sa, att vi lägger ner en miljard mm. i Halloween. Det tycker jag är läskigt. Ja, påsk. Jag har inte googlat det, men det, det är säkert ännu mer, jag Ja, mig. det är säkert ännu mer. Det tycker jag är läskigt. Men jag upplever att, och du, du sa tidigare i programmet att de vet inte riktigt vad Halloween är. Nej. Men nu går jag från mina elever, inte mina egna barn. Nej. Utan Att de vet mycket väl, de vill ha en kyrkogård någonstans på den här stora gruppmålningen där de tänder ljus också. Mm. Och det kan nästan gå till överdriftsrum för att jag brukar lägga dagstidningar under så vi inte kletar ner hela golvet. Sånt här måste man göra på golvet. Mm. Att de klipper ut dödsannonser också. Jag sa, är, det är gräns, det döds Nej det går gränser, Vi vill inga dödsannonser. Nej. Men det betyder ju att de vet, de flesta, var det, att det sammanfaller med varandra i alla fall. Och nu pratar jag inte om tonåringar, jag pratar om mellanstadiebarn. Mm. Så att jag tror faktiskt att det finns hopp om föräldrarna slutar köpa så jäkla mycket skit som de sen kastar i soptunnan. Mm. Tack så. snälla för ditt samtal. Jag ja, tycker du tack. har en bra poäng. Okej. Hej. Tack, hej. Men ni får ringa ni som inte håller med också honey. Det här kring att ni tycker att det är jätte ni får gärna tycka att det är jättekul att fira Halloween och att ungarna ska ut och tigga och busa om de inte får något godis. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Och Mia, hallå? Ja, hej hej. Tjena, vad tycker du? Jag tycker att det är kul. Du tycker det är kul? Ja, nej men det är väl roligt att de får... Men jag tycker som sagt, liksom som hon sa där, man kan ju behöva med mått. Så det här med hundskit och sånt där kanske inte är så roligt. Men, men ja... Jag hade ju här för några år sedan så var mina barn ute. Och så en granne till oss här borta. Där hade de ju ut sig så här spöket och så. Ja. Och så öppnade hon och säger. Ja, om ni klär ut det till något fint så kan ni få godis sånt och stängde. <här> <här> och då kom de hem och bara. Vi fick ingen. Då skickade jag med dem en tejprulle så tejpar de brevlådan. <här> ja, men det var ju <här> det var ju ganska här, snäll. Eller harm, ja. harmlöst. Alltså det var lite så här lagom. Eller att man liksom... Alltså någon sån typ av bus, men inte såna elaka saker som liksom, jag menar, just den hundskit tycker jag är skitselakt. Ja, Men jag kan känna att, är det inte viktigt att, att man snackar med sina barn om vad som är okej okay att göra? För jag tror många föräldrar gör inte det. Ja, för jag tror att det där är mycket det, att man har nog det med sig. Om man är liksom yngre tonåren eller tio års så då vet man nog vad som är okej okay och inte är okej. Okay. Mm. Om man har liksom... Har en vettig uppväxt liksom. Mm. <laughs> Sådär. Men, men och sen bara det här med att man lägger ner så mycket pengar. Mm. Eh, jag tycker att... Alltså varför... Ja <laughs> ah, visst det ska man, man lägger ner jättemycket pengar. Men samtidigt så får man ändå tro att... Man kan tänka själv. Om jag känner att ah, det men jättekul och nu kör vi en Halloweenfest här. Mm. Visst kommer det att gå mycket pengar till det. Men jag lägger ner... Liksom pengar på, som du sa, påsk, eh, midsommar, jul, eh, när barnen fyller år. Och, alltså sådana här semestrar och sånt där också. Det är en rolig grej liksom. Ja, alltså jag, jag kan verkligen förstå. Det, det, jag är inte så himla... Jul är jag en riktig för Jag älskar jul. Men... Ehm... Jag har sagt att jag hatar jul tidigare men så firade jag en jul i Helsingland och blev helt kär i julen och på, på svenska landsbygden så jag ångrar mig nu jag tar tillbaka allt jag har sagt tidigare. Ja. Men jag ska säga just med andra högtider midsommar, påsk, Halloween, Lucia. Jag är ganska det kanske är när man får barn som man blir mer, så det blir mer viktigt. Är det så tror du? Ja, alltså det ja faktiskt nu säger det för att, Det blir nog mer så att man liksom Passar på om man vill ge dem eh, några roliga liksom, Minnen från sin barndom och sånt där mm, Kommer du ihåg när vi klädde ut oss Eller när du var påskkärring där och gjorde det och ja, Absolut men, men det, Och så är det mörkt nu, det är ganska tråkigt alltså, Nu är det fint väder för att var så sent Men i vanliga fall så är det ju riktigt Kallt vid den här tiden och mörkt och tråkigt Och då behöver man väl någonting att se fram emot Så jag fattar det, jag tycker bara att det är läskigt att det omsätter Över en miljard varje år Den här helgen Ja, ja precis, men Sen tycker jag en sak också viktig, jag tyckte hon var inne på det som ringde här alldeles nyss, att man, eh, det här med kyrkogården och sånt här, att mm. man liksom skiljer på att ja men nu här är Halloween och så här och, så, och sen så att man åker, åker man till kyrkogården och liksom då är det en annan sak mm. när man liksom har det här stämningen så man kanske kommer ihåg några som man har förlorat och ja, nära och kära som ligger där. Mm. Eller så kanske man inte åker dit- utan man bara kommer ihåg dem ändå. Liksom. Mm. Men att, för att, förut tror jag- att det föll eh, ibland ihop- på samma helg. Men jag tror att de ändrade väl på det- så att det inte gör det längre. Nej, Nej men det, det som är tråkigt- kan jag känna att... Jag bara ska säga det, det innan jag glömmer bort det. Det ja. som är tråkigt är att alla helgorna- har alltid varit en sorg i helg. Alltså man har börjat sitta hemma i svart och, och gråta- men man kanske vill ha det lite lugnare- minnas de som har lämnat oss och sådär- Och mitt i det där liksom, lite lugna så ringer det på dörren och står några ungar där. Det blir en konstig krock att kan inte jag, få, jag har precis varit på kyrkogården och tänt ett ljus för min farmor. Kan inte jag få liksom, sörja henne i fred? Då kommer du och ska vara så Så problemet är att det sammanfaller ju mer än vad vi kanske vill för att barn går inte bara ut nu på torsdagen. De har ju, vad heter det, ofta höstlov och går ut kanske varje kväll och kör bus eller godis. Ja, fast det gillar jag inte riktigt. Alltså... Jag vet inte, jag försöker hålla mina barn, eller försöker, jag håller mina barn till liksom, att försöka, där när det är Halloween. Mm. Alltså när det är det, och sen så har vi all helgona när det är, äh, så att man färar på dem. För att, mm. precis som du säger, det är inte roligt när man sitter där och liksom kanske inte riktigt i partystämning. Nej. Nej, vi är still godis. Så, Tack för ditt ja. samtal. Vi håller med varandra också. Det är, ja, hej. det är bra. Hej. Det är så konstigt det här. För jag, jag är så bitt så skärmad människor. Jag ändrar ju inte åsikt. Så, men om någon ringer och säger men jag tycker det är kul, och så snackar vi lite, så slutar det alltid med att Vi håller med varandra Jag har övertygat någon, eller någon har övertygat mig. Det är inte alltid så, men det är kul när det händer. Man får sig en liten tankeställare. 020, 11 12 13 ringer du mig efter pausen och snackar om Halloween och om vi faktiskt ska ha den här högtiden i Sverige. För det är alltså inte i vår kultur nu förknippat med alla helgon att man ska sörja och hedra de död, utan det är ju en komm ett kommersiellt och att man ska köpa prylar och ungarna ska klä ut sig. Och det, jag förstår inte riktigt syftet, men det kanske är för att jag inte har några barn än. Ring till mig, jag tycker till om det här. Jag tycker det är urlöjligt att barn som inte ens anstränger sig, knappt klär ut sig ordentligt, knappt säger tack, eller bara går runt och förväntar sig att de ska få godis eller pengar. Vad är det? 0200 11 12 13 ringer du. Det är faktiskt ingen slump att det är många som åker bort på Halloween och talar om för alla grannar. Vi är inte hemma. Vi hörs alldeles strax igen. Häng kvar i Radio 1. 101,9 Radio, Radio 1 Sissi Wallin Ring till mig Cissy och prata om. Vi har utvidgat ämnet lite nu. Det handlar om kommersiella högtider som Halloween, Fars dag. Fastän, det är ju snart. Hjälp, jag måste köpa något till pappa. Morsdag, eh, jul har ju också blivit en kommersiell högtid. Vi som inte då är kristna eller troende överhuvudtaget, som ändå firar x antal högtider utan och kanske egentligen reflektera varför. Och det är väl mysigt med högtider. Men i denna redan belastade värld, ursäkta min partyförstörar grej här nu, men i denna redan belastade värld av miljöförstöring och skit, så kanske vi inte vi svenskar ska konsumera prylar och godis och skit kring Halloween för en miljard drygt varje år. Är det vettigt? Nej, det är klart det inte det. Du kanske tycker det, då får du ringa och argumentera. Eller, jag tycker inte heller det är så vettigt att barn springer runt och eh, skrämmer människor, kanske gamlingar, andra barn, småbarn eh, och tigger godis helt utan prestation. När jag var liten så hade vi inte Halloween, det var liksom inte uppfunnet då. Det kom till Sverige i andra halvan av 90-talet faktiskt. Men vi hade ju påsk såklart, påskkärringprylen som sagt. Så vi gick runt och hade målat så jäkla mycket påskbrev för hand då såklart. Eh, och delade ut dem. Och fick kanske ett äpple eller en after eight-ruta om vi hade tur av någon snäll pensionär. Och sen var vi ganska nöjda med det. Ungarna idag har blivit, nu låter jag som en väldigt gammal människa, jag förstår det. Ungarna idag har blivit bortskämda, tar saker för givet och vill inte ens eh, anstränga sig. För, det här. för att få, de ska ha godis Eller så får man huset inkliatat i ägg Vad är det för huliganism? 0200 11 12 13 Ringer du och jag tror att Emil, är du med? Nej, Emil var inte med Tommy, hallå Hallå. Hej, vad tänker du? Jag tycker självklart att ungarna måste få göra någonting Annars kan man faktiskt inte få något godis <laughs> Vad tycker du de ska göra då? Ja, alla möjliga saker, vad som helst men eh, som sagt, Halloween är klockren. Jag har en brorsa som lever för Halloween. och fixar stora fester. Men det är, jag tror, utanför storstäderna är det mycket, mycket större. Men det kan ju vara så kanske. att Det, det hände inte så mycket där, om, på landet. Och det är nej, inte så nej, konstigt. Precis. Så då, har man, då styr man upp det själv. Min brorsa gjorde det så. Då han hyrde typ gammelstugan, gammelbystugan. Alla var välkomna till mm. Om du var utklädd. Annars var du inte välkommen in. Det är ju jätteroligt. Ja. Var så, där? Var du jag... utklädd? Ja, ja, visst. Man köper ju direkt hit och dit och alla möjliga saker, men, men som sagt, där måste tycker jag inte det är okej okay att man kör som den här snubben som ringde första samtalet med allvar och potatiskanon och hundskit mm. och sånt där. Äh, men jag, jag hoppas verkligen att han själv råkar ut för det här. Att någon mm. sabbar han ser ut att man gör uh, alltså äldar upp. Tänk om det kan gå där ännu där äldar upp ett hus. Ja, nej, men ungar, alltså, är ju, ungar och eld är ju ingen bra kombination. Nej, men alltså Jag har också luntat slutade. i skogen. Alltså Ingen hjärna alls killen, alltså och sen står man här och berättar bara, jag tycker man ska göra det skitbra men alltså, allvarligt, jag hoppas att han får en potatiskanon i skallen själv men det är livsfarliga saker ju. verkligen du... alltså, det är en riktig nolla så förlåt att jag Nej, du får men tycka jag... det, det är okej det han kanske ringer att att försvara och försvarar sig men inom in, inte kriminella handlingar vi pratar om att det är kriminella saker han, påsar, när han vill att de den vill ska göra. Det. Mm. du jag... ville sätta det ner foten skit... där tack, ja, det... ditt samtal, ha det bra ja, ah, det är bättre. Alltså, då. Jo, det jag ska säga, det är många som frågar vad ordet Halloween betyder, och jag tar hjälp av kära hedliga. Jag läste även brittiska, eller engelska, och svenska Wikipedia och lite andra sidor. Men jag fick den bäst, bästa förklaringen här. Och ordet Halloween kan spåras tillbaka till 1550-talet och i en skotsk variant av All, All Hallows Eve, alternativ till Hallows Eve, det vill säga aftonen före All Hallows Day, alla dag då. Uttrycket All Hallows Alla helgon då, som jag precis sa, nu läste jag det igen kan hitta sig i engelska skri skrifter som eh, ärla heliga mässedag Alla helgons mässedag Nu vet vi det, kan vi vara med mig på spåret och kanske komma vidare mot eh, så här, någon som alltid vinner på spåret, vilka vinner alltid på spåret typ någon som heter Hage efternamn eller Johanna Kolljonen, någon 0200 11 12 13 ringer och pratar om Halloween och framförallt även Framförallt Halloween eftersom vi är de tiderna- men andra kommersiella högtider- där vi konsumerar och konsumerar- men kanske inte riktigt reflekterar över vad vi håller på med. 0, 1213 är numret som sagt. Hej Susanne. Hej sann! Hej, vad tänker du? Jo, jag tycker det är jättekul med fest och högtider- och vi har alldeles för lite av det. Ja. Vi borde ha mycket, mycket, mycket mer. Alltså, om man bara tittar på det i Spanien- som där mina föräldrar bor så är det ju hela tiden- massa högtider- Och det är ju jättekul med specks och bus och, och de brukar slänga ut godis på gatorna där också till barnen och så. Så det är inte så att det bara är här tror jag utan det är överallt. Men man måste hålla isär att, att Halloween och alla helgorna det är två olika tider. Alltså det är två olika saker. Egentligen. Ja i Sverige har det ju blivit i alla fall. inte ja, det är ja, lite ja, konstigt då? men blivit och blivit. Vi hade ju alla helgorna först. Och sen kommer Halloween men det är inte inte samma datum eller riktigt. Det vad jag fattar det som så är det ju sammanfaller inte riktigt med USA när de firar i alla fall. för det här är ju en amerikansk högtid. Men jag tycker det är kul att vi är lite melting pot att det ska vara vi firar väl snart Ramadan allihopa också. Jag menar, varför mm. inte vi firar persis nyår i tror mars. Du vill fira allting du. Ja, så du tänker att gå all in. Ja. Ja, fast det här med att det behöver inte bli, alltså det är klart, vi får väl och handla vad vi vill och så, men, men man kan väl återanvända det tycker jag också, att man behöver inte överdriva med tanke på miljö aspekten då. Mm. Det är att slänga. Ska man slänga? Man, det finns ju jätteroliga loppisar man kan finna. Massor mm. av vindfriar. Man kan också då passa på att sälja sina gamla man har tröttnat på mm. och köpa nytt. Jag menar, det kan man ju göra, men man behöver inte vara på och slänga och, och köpa nytt hela tiden. Nej. Men det är jättekul att unga klär ut sig. Det är klart det ska vara folk. Allting ska ju vara med mått och ska jag säga med, det ska vara lite lagom kanske att man inte ska. Ja, gå till överdrift. Då. Men jag tycker det är kul att ungar ska vara roligt. Och sen tycker jag att föräldrar, att det här stackars barn du beskriver som går runt bara tyger de har ju inte fått hela kulturella grejen. De har ju de har inte fått stöd hemifrån. Man måste ju hjälpa ungarna att göra det här på rätt sätt. Alltså jag följer ju med mina unga. Jag står i bakgrunden. Är det sant? Du står där som den här ja, morsan och så, säger... Jag står som en livvakt liksom, lite längre bak. Men man, vet, man kan, de kan ju snacka på någon idiot dörr. Man vet inte. Ja, ja precis. Ja, men jag tycker att det är kul att någon... Och jag tycker själv det är jättekul att någon ringer på min dörr. Varför åker folk från stan? Jag ja, men jag, tror att det blir, eller som jag upplever så blir det så här, Det blir för mycket, om du förstår Ringer några ungar, jättemysigt Bor man i en mindre stad, i ett litet område Men bor man i ett ganska tätbefolkat På tätbefolkat ställe där många har barn Det kan komma så här hundra ungar på en kväll Man får inte en lugn jag stund Jag har själv nio barn så jag vet Oj ja, att men då det. gillar ju du barn Ja ja det gör jag ju, men men alltså, jag tycker att man får vara lite tolerant, för vi är ju livrädda för att någon ringer på vår dörr, så hoppa två meter, men det är ju bara kul att folk ringer på dörren Man får väl liksom förbereda sig mentalt på det här då och ladda upp med lite godis och sådär då. Vi kanske får ja, det lära det av dig niobarnsmamman. Jag, jag förstår inte hur du tänker. Men jag, jag, jag kanske kommer dit när jag har fött några barn själv. Tack ja, Susanne. Så min så. äldsta är 29 och min yngsta är 8. Så att det är inte nio bebisar. Nej jag, det jag förstår. Det var, det var jättekonstigt om det hade nio <laughs> Du, har en jättetrevlig i. Ja, tack så mycket. Okej, hej då. Tack, hej. Ring mig efter pausen. Då snackar vi om mer om vad jag kan tycka är ganska meningslösa kommersiella högtider. Vad bitter jag framstår nu jämfört med niobarnsmamman som är god och glad, eller Jeanette Susanne menar jag heter. hon. 0200 11 12 13. Ringer du efter pausen till mig i Radio 1? 101,9 Radio, Radio, Radio 1 Sissi Wallin snart närmare bestämt på torsdag den sista oktober så är det ju Halloween eh, som härstammar från Irland eh, kom till USA 1850-talet ungefär och eh, det är många irländare som åkte till USA då, nämligen emigrerade vi importerade Halloween från USA till Sverige i andra halvan av mitten av 90-talet ungefär, så jag missade det när jag var liten, sen när jag var typ 12, 13, 14, då var jag liksom, då var jag intresserad av andra saker. Typ röka och ja, vet inte, dåliga saker. Men i alla fall, eh, det som hände var då att vi fick en helt ny kommersiell högtid i Sverige- Vi har ju haft alla helgorna i alla år och alla helgorna för mig från, från mitt liv som jag ser det är att man går till kyrkogården på den här speciella dagen då, eller flera dagar i rad. Man tände ljus för de döda släktingar eller för, ja, vem det nu kan vara som man känner kände. Och, eh, man hedrar det här. Det är, det är inte så party. Det är ganska lugnt, mycket ljus, fridfullt. Det är jättevackert att åka förbi en kyrkogård som bara badar i gravljus och olika typer av dekorationer och i vår kultur så har vi inte det här att vi hyllar döden som man gör i andra länder när man nästan har en fest för att hylla de döda varje år på Halla Helgona eller Halloween, nej vi är lite mer lågemälda därför blir det lite konstigt i vår kultur när man importerar en Shoshim eh, högtid som egentligen är, Halloween är ju amerikanarnas alla Helgona, så de kombinerar ju det här bus eller godis trick or treat och engelsmännen också för den delen med eh, att hedra de döda och tända ljus, men vi får inte riktigt ihop det i Sverige känner jag, dels att det är Inte i samma helg, fast det går ändå ihop. Och jag tycker det är skitkonstigt det här att vi ska åka och tända ljus på kyrkogården och det är klart att man blir påmind på alla helgorna om någon som har dött som man verkligen brydde sig om. Man ska kombinera det och sitta hemma sen och kanske vara lite ledsen med att det springer massa ungar och ringer på dörren och i kvarten som vill ha godis eller så får man sin ytterdörr insmetad i kaviar eller i ägg både och, det en jättegod kombination men inte på ytterdörren 0200 11 12 13 ringer du jag är, klart är jag är inte emot sådär principiellt men jag tycker att det är fånigt och vad är det för föräldrar som släpper ut sina barn ingen prestation Inte en inövad sång, knappt en anständig eh, intressant utklädnad kanske någon rolig hatt i bästa fall som ska då busa eller godis. Det är tiggeri och om man inte vill ge till en främmande unga, kanske inte vill främja att den här ungen får ännu mer hål i tänderna och bukfettma, då ska man få ett, en vandalism i sitt eget hem. Förstår inte det här? 0200 11 12 13 ringer du och pratar om detta. Hej Linnea! Ja. Hej! Vad tänker du? Att, um, det är en glädje för barnen att få klä ut sig och planera och gå med sina vänner. Och, ja Du låter ganska ung. Är du, går du själv runt och kör buselgodis? Ja. Hur gammal är du? 13. Oj, du är, men, ja. men är man inte lite för gammal när man är 13 för det? Nej, min bästa vän tycker det är hennes favorit högtid och hon har planerat i veckor. Vad planerar hon då? Vad gör ni? Vi har planerat dräkter. Vi har inte betalat en enda krona Vi har planerat smink. Och hur vi ska fixa våra kläder. Ja, ni är ambitiösa då. Fixar ni själva ni stylar och grejer? Och... Ja. Ja, men det tycker jag är lite mer okej för då har man ansträngt sig lite. Ja, och föräldrarna borde se till att man inte får... De borde vara där och berätta hur Halloween ska gå till och vilken dag man ska gå och att man inte får brusa på allvarliga sätt. Men då går ni på torsdag då, eller när börjar ni köra? Ja, torsdag. Och då går ni runt där ni bor? Ja, Har ni gjort det, antagligen har ni gjort det tidigare, eller hur? Ja. Vad brukar ni få, då? Äm, vissa. Ofta äldre, äldre människor ger pengar eller mandariner och så. <laughs> mandariner, var roligt. Ja. Och unga och vanliga ger godis. Och sen finns det de som inte öppnar, för att de verkar vara väldigt anti. Mm. De öppnar inte ens. Och sen vissa ger bara godis. Man får en hel del, men går man många så blir det typ en var. En godis var. Men... Äh... Vad gör ni? Ni knackar på då eller ringer på så säger ni bara buselgodis. Säger ni någonting annat? Tack ändå. Tack, såklart. Ja, men ni är väldigt artiga då. Såklart. Vad har du gjort, gjort något bus någon gång då? Nej, inte riktigt. Nej. Ja, men då tycker jag det är helt okej. Okay. Nu smälter mitt hjärta här, Linnea, för du var så gullig. Men jag tycker ni får gå lite i bräschen för hur man ska göra när man ska köra buselgodis faktiskt. Ja, man skulle kunna börja göra kort som man gör på påsk. Man gör kort och ger ut. Ja. I alla fall, för de äldre brukar uppskatta det. Verkligen, man kanske inte får besök så ofta. Nej. Men gud vad gullig du är. Nu fick jag dåligt samvete här för att jag var så hård. Men jag tycker som jag tycker, men när det ringer någon och verkligen berättar att man har engagerat sig, då är det klart att man ska köra. Herregud. Kör på. Ha det jättebra. Tack. Hej, jag kommer bli världens mest curlande förälder, det hör jag redan nu. 0200, 12 13 ringer du. Jag vill i alla fall vända mig mot det här godishetseriet, konsumtionshetsen och just att det som många ungar som bara glider runt och inte ens klär ut sig. Linnea och hennes kompis hade ju planerat, de skulle fixa greja, styra upp outfits i flera veckor innan. Det tycker jag är okej, okay, för det är ambitiöst och de busar nästan inte intressant, utan de är väldigt artiga. Eh, skräckmonster som går runt. 0200, 11, 12, 13. Vi pratar igenom de här andra som man kan tycka är eh, lite väl lata och curlade. Vad tycker du? Hallå, vad pratar jag med? Stiva? Ja, nej, Steve. Steve säger man, det är en lite för svenskad version. Nej, inte, inte VN. Steve. Nej, förlåt, jag läste Steve. <laughs> Men det var, ja. det var ett spännande ja. namn. Det för det, det var, ja, var ja, jättefint. Skitsamma. skitsamma, det är inte det vi ska prata om. Vad, vad tycker du? Ja, men alltså, jag tycker att det är kul att ha en till och få festa lite på. Oss. Men man kan ju inte festa om det ringer unga på dörren hela tiden. Ja, då tror man väl busa. De busar tillbaka. Vad, vad ska jag Blott. Ja, men man göra då? Blottas? <laughs> Har du gjort det ja, men Jag skjuter, självklart. Men jag mig själv, självklart. Vad, blir, vad brukar du kljuta till då? Det ja, är vad som helst. Det har varit en massa olika saker. Men är det blod inblandat och Alltså fake ja, blod. Nej, inte så mycket blod. Nej. Det. Men är du så här, kör du som... Jesper som ringde ett latexgrejer i... Alltså att du gör om hela ansiktet och linser och sådär? Eller är det bara jag ganska... Jag har gjort någon gång så hade jag mjöl och vatten som jag blandade ihop och gräckade hela ansiktet så att man var alldeles konstig. Ja, det är ju men, så... Ja, men som sagt, Men jag släpper ut mina ungar också och springer ut sådär. Ja. Men, men där är det ju liksom... Men det blir ju aldrig något bus. Ja, men de är så harmlösa då menar du? De... Ja, de säger bara bus eller godis. Och sen så blir det inget och blir inget. Men de tackaserar ju inte. De, de tackar människorna sen och busar med dem om de inte får något. Nej, men jag kan känna att det finns en övre åldersgräns då. För att när 16-17-åringar ja, ja, ja. kommer ringa på och säger bus eller ja. godis så känner jag nej, ni kan faktiskt extra jobba och köpa eget godis. Det, ja, det gjorde jag när jag var 16. <laughs> men hur gamla är dina barn? 10, eh, Nej, 9 och 11. Ja, men det är väl en ganska rolig ålder då, kanske? Ja, så funkar. det funkar. Varav elvaåringen... Ja, jag vet inte om man gick förra året. Han börjar bli lite gammal för Ja, men kommer du att dra någon så här gräns att när ni är så här gamla så får ni inte gå längre? Jag tror inte att de vill gå längre. Nej, det kommer lösa sig själv. Men ja. skrämmas tillbaka i ditt tips det är ett traumatiserat ja. barn. Dagens tips. Då kommer där lummarna och kommer där lummarna med mediciner direkt och så öppnar man dörren fort och så skriker man åt dem. Och så blev de jätterädda och så ger man dem lite godis och så blev de glada igen. <laughs> Vilken härlig pappa. Men jag menade det var roligt faktiskt. Har du det jättebra. Det samma. Tack. Hejdå. Hej ring mig och prata om det här med Halloween du får också gå in på en del som har ringt om det kommersiella perspektivet att vi bränner så jäkla mycket pengar eller om vi pratar om påsk eller lucia eller fars eller mors dag kan jag känna jag kan hylla min morsa vilken dag eller farsa vilken dag som helst 0200 11 12 13 är numret du ringer hej Simon tjena, tjena vad tänker du ja, idag håller jag med dig igen uh... <laughs> Oj, kors i taket ja. vad, vad är det du håller med i då? Jag tycker också det är lite tiggri. Jag vet inte. Jag, jag gillar inte grämmar som ut ungar och tigga saker. Man kan lika gärna köpa godis som de själv. Sen håller jag med den här lilla tjejen som ringde nyss. Då. Det är väl en kul grej för dem att glida runt och, och ja, skratta och sånt där. Men gå till, gå till äldreboenden då. För de kanske tycker det där är lite roligt. Jag, ja, men det är en bra idé. Är det inte det? Jo. För, det, för då, som hon själv sa, av äldre får de mandariner och sånt där. Så det är ju rätt nyttigt. Och eller pengar, det kan man ju spara ihop till en liten... Det är rätt okej okay också. Ja. Eh, och sen eh, tycker jag väl äldre att det är roligare än till exempel jag som inte tycker det är jättespännande. När det kommer massa ungar att plinga på hela tiden. Hur gammal är eh, du? Är sånt... eh, jag är 32. Ja, men då är inte du det här... Det är svårt att höra om man är 19 eller 40 när man ringer. Men ja. eh, mitt emellan, precis. Men, emellan, men vad... åker du jag bort? Jag också med en tjurig gubbe nu. Nej, jag åker inte. <laughs> du är hem... Öppnar du inte då, eller bara? Nej, det beror på. Alltså, jag är också lite trött på det där att ungar inte lägger ner jobb på det längre. För när jag var liten så gick jag i också då. Så mm. det blev lite dubbelmoral hela grejen här. Men vi har också lite jobb på de här grejerna man gav ut. Förra påsken så fick jag en jävla lapp, en post -lapp med en cirkel på det. <ratt> Nej, ska du? Ja, det var väl en kyckling då liksom. Och det var ju unga som kunde rita en kyckling, men det var ingen jävla kyckling. Nej, det var lite såhär halvgjort. Nej, ah, jag ja, gör så här. Så Då, jag vet, det, här, det känns bara knasigt. satte ja, du upp den på kylen, sen? den här postitlappen nej Nej, han fick behålla lappen faktiskt. Du har så jäkla är... ful lapp, men du kan få lite godis i alla fall. Ja, Tack. det var så faktiskt. Tack, ha det jättebra. Ja. Hejdå, ja, men det är väl, ligger väl någonting i det här Vi har en empirisk studie här nu En undersökning vi har gjort bland mig och lyssnarna Att eh, många kids som går runt Och säger bus eller godis eller glad påsk De har inte ansträngt sig på samma sätt Som vi gjorde när vi var små Jag har bara minnen om att vi satt och ritade Och morsan köpte färgpennor och block Och och satt alla ungar på gården och ritade Det ena ambitiösare än det andra Liksom påskbrevet och skrev Fast vi knappt kunde skriva Glad eh, Påsk med O och sådär. Och sen så gick vi ut och delade ut de här. Vek dem fint och dela ut dem. Kanske till och med satt en liten en litet snöre runt. Till pensionärer framförallt. Och så fick vi en after eat Eller en mandarin eller ett äpple. En after eat Alltså inte en hel ask utan en, man fick gå och ta en, en ruta. Och det var vi ganska nöjda med. Ibland fick man en femma och så delade man på det man fick. Idag är det så här. Ska man ha en bytta från karamellkungen. Så varsågod. Här får du Du behöver inte göra någonting. Eller... Ring mig efter pausen och prata om det här. 02011, 12, 13. Du lyssnar på Radio 1. Jag heter Sissi Valin. 101,9. Radio 1. Sissi Walin. Du lyssnar på Sissi Wallin Radio Ring till mig och prata om kommersiella högtider. Nu är det Halloween som står för dörren. Och en miljard kronor ungefär lägger vi svenskar på Halloween-prylar. Godis, utklädnader, pynt, blommor, pumpor, you name it. Varje år, detta enligt, Sve enligt Svensk Handel. Har gjort en undersökning. 0200 11 12 13. Ringer du och pratar om det här. Jag har också förbannat mig, inte förbarmat, utan förbannat mig över... Barn, kanske dåligt, framförallt de äldre barn, som är lite för gamla kan jag tycka. Som går runt och kör den här bus eller godis. Och de kör inte bara där den 31 oktober, utan de kör hela veckan. Från och med typ nu till nästa helg. Och trakasserar människor. Jag berättade en historia i början av programmet när jag var hemma hos och farsan för tre år sedan ungefär. Varje, ja, tre år sedan. Och det ringde på dörren och jag öppnade lite ovetande så där, utan förstår 37. 16-17-åriga killar bus eller godis hade inte klätt ut sig hade inte gjort någonting för att anstränga sig så de kom alltså bokstavligen hem till oss och ville ha pengar eller godis och de fick ingenting eh, eller så skulle de utsätta oss för något bus men jag snackade ner dem så mycket att de gick vi fick faktiskt inget bus en annan gång så fick man morsan ägg på fönstren när de inte var hemma och det var skitsvårt att tvätta bort är det här okej? Okay? det är ändå vandalism och så säger föräldrar såhär nej men lite får man ju tåla barn är ju barn ja, just det. Barn är barn och ska göra som vuxna säger. Barn ska inte leva i en anarki där de får bestämma själva. 0200 11 12 13 ringer du mig och Nader är med. Hallå Nader. Ja, hej. Hej, vad tänker du? Ja men du sa ju att vad är det för föräldrar som, går, eh, som låter barn, eh, sina barn gå och tiga och göra sån där som de mm. brukar göra ju Jag tycker det är samma, samma föräldrar som går med sina barn till McDonalds eller låter dem sitta och kolla på Idol eller när sitter Men det kan ju inte jämföra. USA. Är inte det. Titta på tv, Idol, det är ju ett familjeprogram. Nej, jag menar det är en del av den koncepten som kommer från andra sidan. Ja, du menar så att det är importerat ja. från USA, jag förstår. Ja, vi bara ta bort det här lilla biten. Ja, okej. Okay. Men tror jag det, att de inte tänker lite. efter då föräldrarna vad, vad barnen, vad de faktiskt kan ställa till med? Eller för min... För det jag... det liksom, när de sitter och vad kan de få in sig i sina eh, små hjärnor när de ser på sådana där som man ser på tv 90% är Hollywood- eller amerikansk-baserad är inte det? Ja, det har jag och inga siffror på, ofta, men det är mycket i alla fall Ja, ofta går föräldrar med sina barn, eller äh, sitter de och kollar på en fransk film italiensk film, europeisk film aldrig och det var väl att det, allt som kommer därifrån är köpt redan, vi köper ju mer och mer och mer, va? R Ras eller McDonalds, eller vad som kommer och det här är den biten av den också mm. så vi kan inte bara kritisera den Och jag, jag, jag är emot den Jag, jag, jag håller med om eh, vad du säger liksom, att, Men vilken del ska man ta bort? Jag, det är klart att man drar bort någonting Men man kan ju kanske bli lite mer Det känns som att många föräldrar idag Jobbar väldigt mycket Är med sina barn ganska lite ja. eh, Kanske inte Sitter ner och pratar med sina barn så mycket Utan mer bara Det, det, det, det, är det man ska liksom, Att man ska liksom Tänka på vad man gör med sina barn, vad man låter sina barn göra, men det gör vi inte. Vi har inte tid för att vi får ju allting paketerat och eh, i ett paket. Mm. Allting är ordnat för oss och det är lätt för oss. Vi, gör, vi tar den lätta vägen, gör vi inte det? det? gör vi väl tror jag och många tror jag tycker att det är jätteskönt att nu får vi äntligen ha lite vuxenmys här på fredag när våra barn går ut och kör lite bus eller godis. Du vet. Ja, eller sitta på, ja visst, jag sätter på tv och där har vi liksom den där programmet Låt dem säga, det är inte så skadligt Men tror du att det är så skadligt att titta på tv då? Ja men liksom att, att sitta som barn och kolla till vi tar ju då till exempel men de kränker de här som är inte så duktiga inom situationen mm. då kommer barnen växa upp och säga att ja, det är okej att göra det mm. Det är okej att slå ner på folk som är kanske inte så bra som den andra är mm. Precis som Alexander Barden eller de andra säger, de är de är duktiga, de är ju musiker, de kan ju sin jobb. Mm. Det, det här, det här blir, det är ju vår vardag nu. Det är ju det. Och Absolut. Tillverk, till jag håller med dig, med. men jag ifrågasätter också så här, hur, hur, hur liksom radikal ska man vara i att förbjuda det här amerikanska? Jag tror barnen kommer ju hitta det ändå med Youtube och allting. Ja, precis. Men liksom kan vi, ja, det, man kanske, jag vet inte hur, det finns en lösning, nej de, är, de matar oss med sånt dagligen, i reklam och i allt som gör runt omkring så vi är fast liksom mm. det är men tack och lov Nader, så finns det faktiskt tack. en del människor ja. som, tänk, som vågar tänka utanför ramarna och som jo, jo, ja. Nej, det, det, det, det, det, som du, som vågar ifrågasätta det. Det, ja. ja, det är väl jättebra, tack det är härligt att, ta upp, den. Är här att ta upp den det är en ja, tack för att du ringde, ha en jättebra helg Okej. hej, hej. Du ringer mig på 0200 1213 12 och pratar om det här med kommersiella högtider och att barn tillåts av sina föräldrar att klä ut sig och gå och skrämma människor, kräva, tigga godis och kanske kläta in huset i ägg om de inte får någonting. Hej Teres. Ja, hallå. Hej, vad tycker du? du? Jag tycker det här är en ganska dum idé, det här med Halloween. <laughs> vad är det som du tycker, vad är, vad är mest dumt då? Nej, men jag tycker så här, varför ska man gå ut och tigga? det är samma sak med påsk. Jag vet jag kommer från Västsverige, från en liten stad som heter Åmål. Ja, men jag har varit i Åmål. Och alla vet, ja. har väl sett filmen. Så, så att... Ja, alla har väl det. Fast den är inte inspelad i Åmål. Men... Nej, jag vet. Men en bro är det på, tror jag, i Åmål. <laughs> Nej, den är inte från Åmål. För vi har inga sådana höga broar. Är det sant? Är det är från skitsamma. Vi släpper det. Va, vad tänker du om det här mer då? Jo, jag tänker så här att i Åmål, så på påsk så går man inte och, och påskar på samma sätt som man gör i övriga Sverige. Utan där gör, man påsker precis som man gör. Eh, Som ni gör liksom. Och sen så lägger man i godis där. I breven. Mm. Och sen kastar man dem till sina kompisar. Så istället för att tigga så delar man med sig. Det är ju jättefint. Visst är det? Ja. Ja, jag så tycker man, det. Och man jag kan tror... köra någon sån här. Men tänk, du jag vidare här. Tänk, om, tänk om barn nu. Under Halloween. Skulle tänka så här. Okej. Okay, vad har vi? hemma, vi har jättemycket gosedjur, vi har jättemycket kläder, leksaker vi inte använder och man ska samla ihop det och klä ut sig och sen gå till flyktingförläggningar det finns ju sådär jourer för kvinnor som har skyddat boende med barn mm. Mm. det finns ju kyrkor som hjälper utsatta människor gå dit med sakerna och lämna bort dem istället ja men eller hur? Det kan ju vara en jättefin Halloween-gest. Ja, och jag tycker fest, det är fest. helt galet det här- med att man liksom ska hålla på och, äh, men varför ska man lära barnen att tigga, liksom? Mm. Framför all, äh, är... Framförallt barn som redan har väldigt mycket. Ja, precis. Det är bara spär på det här- konsumtionen och ha begäret hos barn, tycker jag. Mm. Mm. Och sen så måste jag bara kommentera- han som pratade innan här om idol, att det skadar barnen. Mm. Jag tror kanske så här att- sitter man som förälder med- men om, När man tittar på idol så tror jag faktiskt inte att det skadar barnen. Då kan man istället få en diskussion kring det. Eh, var det okej okay så som han sa? Alltså jag tror inte att det skadar barnen per automatik bara för att de ser det. Men sitter de och ser det utan en förälder när de är typ 6-7 år då kanske det kan ge, ja, alltså skada barnen. Men inte om man är med och kan diskutera det de ser. Då tror jag snarare att det är ganska nyttigt för barn att se sådana saker. Mm. Är du med mig? Ja, absolut med dig. Jag tycker det är jättebra. Tack mm. för ett givande samtal, hör ha det du bra? <laughs> Okej. Okay. Hej. Hej. 0211-1213 ringer du och snackar om det här ämnet. Hej Fredrik. Hörde du mig? Fredrik. Ja, dig. Nu är du med, vad tycker du? Nej, jag tänkte bara det där med USA. Äh. Halloween var inte USA som tog hit, utan det är faktiskt NK som tog hit. NK? Är det deras ja. fel? Men de har väl tagit det från USA? Det är klart att USA inte har åkt ja, hit, men, liksom, ja. men det kommer ju från USA. Ja, men alltså, vi kan inte skylla allting på USA, att vi tittar på deras TV. Alltså, de, de som håller på med media, de ger ju ett utbud. Sen är vi själva som väljer vad vi tittar på. Vi kan inte klaga på oss som är på TV, utan det är bara att sluta titta på det. Ja, men det håller jag med om. Det är väldigt enkelt att skylla från så olika trender och olika grejer på andra, men det är vi själva som tar ett ansvar. Tack för det! Åhringvis hejdå. Du ringer mig efter nyheterna då snackar vi mer 0200 11 12 13 veckans sista program här hos mig i Cici Radio Och vi pratar om det här med ungar som ringer på och tigger godis. Vi hade ett samtal nyss här där vi snackade lite om kan man inte istället uppmuntra barn och barnfamiljer att istället för att köpa godis och prylar för hur mycket pengar som helst varje halloween så samlar man ihop det hemma. Blocket gjorde en undersökning, jag kan ta fram de siffrorna men jag minns inte nu, men i alla fall här om året där de visade, tog reda på hur mycket grejer den gemene svensken har hemma som man inte använder. Som man lika gärna kan skinka bort till någon som kanske behöver det bättre. Dugliga prylar alltså. Varför samlar man inte ihop godsdjur, kläder, leksaker, you name it och går med dem till mer behövande i samhället på Halloween och använder den här högtiden till någonting bättre? Lite politiskt korrekt kan det ju vara. Det tycker jag är helt fantastiskt. Ring mig efter nyheterna 0200 11 12 13. 101,9 Radio Sissi Valin. Jag heter Sissi Valin och vi pratar om Halloween. Det rimmar ju till och med här i Radio 1. Det börjar ju inte förrän det blir på torsdag som det är Halloween som vi har fått från USA som i sin tur fick det från Irland. Men Det krockar ju lite med vår svenska alla helgona-afton eller alla helgona-helg. Och i USA är det här samma sak, även i andra länder. Så det blir ganska förvirrat. Plus att jag kan känna en stor konflikt i att man ska sörja de döda. Jag har ju förlorat både farmor och farfar och morfar. Så att jag ska liksom gå till kyrkogården och tända ljus för dem. Eller vad jag nu tänder ljus någonstans. Och sen ska jag gå hem och kanske inte är jättesugen på en fest den kvällen. Och då ska jag sitta framför tvn och kolla på någon film och käka någon hämtmat. Och då ska det ringa på dun var femte minut. För att det kommer en massa jävla ungar som ska säga eller godis, Som knappt är utklädda. Som är lite för gamla för att gå runt och tigga. De är så pass gamla att de skulle kunna skaffa sig ett jobb på helgerna. Och köpa eget godis. Då känner jag att det här blir inte... Det här blir fel i min hjärna. Det blir väldigt syntax error för mig. Ring mig och prata om det här. 0 11 12 13. Hej Kim! Så, nu har jag dig. Hej Kim! Hej! Vad tänker du? Uh, uh, jo, jag uh. ett, ett bra exempel på vad man kan göra mot sådana här snorungor som uh, vandaliserar. Vad tänker du? Är det något elakt? Uh, Nej, elakt. Det var ju så att uh, det här är en massa år sedan då, när jag bodde hemma. Uh, så var det ett par killar då, vi satt i vardagsrummet jag med min familj, så har vi tre smällar på fönsterrutan och då är det tre ägg som sitter där mm. och eh, min pappa då då går han ut för att leta reda på de här killarna och eh, så går han ut och letar och eh, till slut så hittar han dem eh, då står de utanför Ica och eh, ska precis köpa ett nytt 10-pack ägg <skratt> så att eh, han lyckas som med så att vi står ute på balkongen och tittar på pappa ut och ja, ah, springer inte och letar efter de här då, då Så säger vi när pappa kommer tillbaka med de här killarna på rad. Alltså han går först med de här tre killarna bakom <laughs> sig. Och eh, han tar upp dem i lägenheten. Eh, och vad kan jag vara? Jag kanske var en tolv år eller något sånt där. Ja, förlåt. Så gamla var de, sa du? Nu tappar jag bort mig lite. Uh, de, de var väl i samma ålder som mig. Det var väl en tolv år då, kanske. Men det var inga du kände? Nej, nej, det var ingen killar som jag kände Så att, äh, ja, de kommer in där då, då Och äh, då blir jag lite så här, Jag tycker det är smått tinsamt och sådär Så jag gömmer mig i mitt rum och tittar ut genom nyckelhålet och då ser jag hur de här killarna Står och skruvar av äggen som de har Kastat upp på utan. Det är fantastiskt Ja, så att äh, det är väl ett bra exempel Det var väldigt snällt, jag trodde han skulle göra något taskigare Men det var ju väldigt, äh, att de får ta konsekvenser Av det Ja, nej, men jag tycker det var lite kul sådär Ja, cool så. farsa ja, så att, till faktiskt till, oh, jag ska ut i kyrkogården och lägga ett ljus för där. Pappa? Ja, för ja. pappa då. då. Han, kommer nog, han, han kanske lyssnar på det här och tycker att det var, rolig, att det var roligt att du berättade det också. Ja, jo, men det blir han glad för. Var mm. det jättebra, Kim. Till helg. Hej då. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Och vi kan ju prata lite om de här allvarliga sakerna kring Halloween och alla helgorna med att man på något sätt ska minnas de döda och hylla döden nästan. Inte hylla, men i vissa kulturer gör man ju det. Man hyllar ju döden för då, det är då man tänker att man kommer till ett bättre ställe. 0200 11 12 13 är numret oavsett vad du vill prata om. Vi har en liten stund kvar och jag kan ta fler samtal så ring till mig, det är fredag och jag har en stor önskan inför helgen. Det är inte att alla ska få vara glada och lyckliga och friska. Det tycker jag också. Men det är framförallt det här att jag ska slippa massa snorungar som ringer på dörren stup i kvatten och vill ha godis. Eller så får vi ett bus. Så här ska man tejpa igen sin brevlåda kanske? 0200 11 12 13 ringer du. Hej Andreas! Ja. Andreas! Tjena. Tjena, vad tycker du? Ja, alltså, det här med ap apropå bus så du vi rätt mycket när vi var små och På 90-talet var det populärt med de här universalkontrollerna. Just det. Så då, då har vi, lite, så vi två liksom stannade på deras tv och stängde av det medan de tittade på sprang och de förstod ingenting. Men det är ju ett, ett harmlöst, det är ju ett roligt bus. Ja, precis, det skillnad från att kasta ägg på, på andra saker och sånt. Så förstör man inte utan du. Det var väl det mest roligt för oss och de blev, förstod väl ingenting så de blev inte skadade på det direkt. Det men du satt och kollade då när de håller på att gå fram till tvn och slå lite på den kanske och vad händer nu och gå tillbaka? Och... Ja, så vi stängde av några gånger och sen, sen så sprang vi där och man trodde att de hade upptäckt oss. Liksom. ja, ja men det, var, det var ett ganska, ett ganska roligt bus faktiskt. Ja, med tanke på att det är med tanke på bus Hus och inte vandalism, så att säga, som det var förut. Att tycker att kasta papper och liksom förstöra, så att man måste spendera tid på. Ja, men de är inte så kreativa dagens kids, kan vi tycka då. För, för att man kan vara kreativ och göra jätteroliga bus ja. som inte förstör någonting. Men nu är det mer så att ja, vi köper ägg, vi köper massa toarullar, vi lindar in huset i toapapper. Vi är jättegäggigt att få bort, eller träden, vi, du vet... Ja. Tänk lite längre, ung Avlar. Ja, precis, de är ganska ooriginella. Ja, väldigt tråkigt. Körlade 90-talister och 00-talister. Hej då, ja. har det jättebra. Ja. ja, detsamma, hej. Trevlig helg. 0200 11 12 13 ringer du och pratar om. Halloween och andra såna här kommersiella högtider. Ungefär en miljard svenska kronor bränner vi svenskar. Drygt en miljard enligt Svensk Handel, på Halloween- prylar varje år. Tänk om vi kunde, nu är jag väldigt politiskt korrekta, men det klär mig ibland, tänk om vi skulle ta de pengarna och investera i någonting annat som känns lite mer relevant. Typ, ja, jag skulle hellre betala de här pengarna i skatt. Faktiskt. Om jag, fick, om jag hade de här x antal kronorna som det blir per konsument då, x antal hundra lapparna eller tusen lapparna. Och bara säga, ja jag skänker de här till äldrevården. Om man fick öronmärka pengar. Bara, det här vill jag alltså gå till barnomsorgen. En miljard om året, det är jävligt mycket grej man kan göra för det i ett samhälle. Istället för att köpa pumpor och godis och skit. 0200 11 12 13 ringer du och snackar om det här. Jag kommer givetvis äta godis också, det gör jag ganska ofta på Halloween. Men jag kommer inte köpa hem kilovis och vänta på att det kommer barn som ringer på, Då får vi köpa eget godis eller förtjäna godiset de får sjunga för mig eller på något sätt underhålla mig då kan de få godis en godis, kanske två resten är att upp själv 0200 11 12 13 är numret du ringer, du kan även gå in på Facebook och tycka till om det här med kommersiella högtider, framförallt Halloween då. finns det en poäng med det, är det mysigt eller roligt eller är det bara ett jäkla jippo som vi borde skrota Det blir mer och mer amerikaniserat här i Sverige. och Det roligaste tycker jag är att om man har varit ut USA några gånger som jag har varit och även ska jag bo där snart. Så amerikaner är ju hysteriska, men det är nästan som att svenskar är mer hysteriska, de som är värst, för att det är så nytt här för oss. Där har man firat Halloween i hur många år som helst. Så där är det lite mer så här, oh well, alla är glada, men det är sting sån här hype som det är här. Förstår ni vad jag menar? Rent mentalt så blir det nästan ungefär som man släpper ut kalvarna på grönbeta här i Sverige. Ring till mig 0200 11 12 13. Och visst kan vi införa fler roliga högtider, men jag tycker man kan förena lite högtider med någon form av budskap. Någon form av mervärde än bara kommersialism. Att köp, köp, köp, köp, köp. Köper du inte så är du dålig. Om jag inte skulle köpa en mors- eller dagpresent, då skulle morsan och farsan bli lite sura, tror jag. Egentligen inte för att de tror att jag inte älskar dem men för att alla andra får ju mors- och dagpresenter. Och det tycker jag så här, jag har faktiskt vägrat några år vi har haft diskussioner om det där. Jag, säger, jag kan hellre bjuda er på en middag, det är bättre att vi ses och gör någonting tillsammans än att jag köper någon så här ja, här får du en Costa Boda vas yay, grattis! Du har redan fyra stycken, men det gör ingenting, du får en till! 0-200. 11 12 13 vad händer nu din som ringer länge, det ringde hur mycket som helst förut var har ni somnat eller hoppas jag verkligen inte eh, 0 200, 11, 12, 13 och som på beställning så är det någon som ringer jag ska bara vänta på att personen blir klar i växeln eh, och vad ska du göra på Halloween jag tänkte att jag skulle försöka att eh, inte mitt enda mål så bitter är jag, är att undvika av godistiggande lite för gamla barn som kan göra någonting annat faktiskt 0213, hej Thomas. Hej Thomas. Tack för att du ringde och räddade mig här för mitt, mitt självorgerande. Vad tänker du då? Äh, alltså jag Jag är inte så mycket insatt i ämnet som du pratar om nu. Jag, jag vill mer prata om att. Eh, det känns jättetråkigt att tro att jag läggs ner. Ja, det är jävligt tråkigt. Ja. Jag tänkte fråga dig, Sici, du är väldigt duktig, jag har hört dig många gånger. Ja, tack. Eh, Jag har försökt komma in många gånger på dina program men aldrig lyckats. Är det sant? Har du ringt mycket och aldrig kommit fram? Ja. Ja, då har du haft otur tror jag. Eller så är det väldigt... Nu var det nästan. Nu ringer det lite mer men det går sjukt det där. Ibland ringer det ja. jättemånga på en gång och ibland ringer ingen. Så du prickade in. Ja, jag tänkte fråga dig om jag... det kanske är hemligt. Men vad du har för planer efter det? Det är inte jättehemligt men jag kan inte berätta. Jag kommer flytta till New York i januari i början av januari. Ja. Och sen så, ja, allting är löst med boende och min sambo har jobb där och så. Och så ska jag jobba med lite... Jag får inte, men det är radio och tv, kan man säga. Ja, där också? Mm. Så det ska bli jättekul. Ja. Det är lite oklart, ja, men... att vi håller på att planera allting. Men jag är så här, det fixar sig person. Jag har lärt mig att bli det. Jag tycker man ska inte hålla på att stressa upp sig i onödan. Ja, jag får nej, det... väl prostituera mig annars, när jag jag bara... <skratt> ah, Någon som vill köpa en svensk hora <här> nej, nej, nej Nej, nej, det blir inget sånt jag får, bli, jag får börja typ städa eller något Nej, det löser sig nej, Jag, jag lovar att lösningar. berätta så fort det är klart Jag lovar. Alltså, jag, jag, jag, jag följer dig mycket på Instagram och så där också Okej okay. jag, jag menar fan alltid att du Tänker du är fan inte närheten av vad du är Du är en väldigt schysst och bra människa ah, Vad gullig du är. Du har en jättebra helhet, Oman, så är det bra det samma. Så är det två gånger Hejdå. till och med, Hej då. Market mm. eh, är fredag, man är lite trött i huvudet. Eh, ungefär en kvart kvar. Men det här är roligt, men jag behöver lite energi typ bus eller godis när jag ska vara. 0200 12 13. Hej Markus! Hej <tryck> Markus! senare, Det är lugnt och är skåning så ringer ja Men en dammedvid skåning, så du kan vara lugn här. ja men det gör jag, älskar skåningar. Jag förstår inte alltid vad ni säger, men det går bra. Men dig förstår jag. Vad ja, tänker du då? Ja, nej, jag, har, um, jag har lite tips här på att avhjälpa problemet med jobbiga Kids. Ja, uh, döda dem. Nej, jag uh, ja, det, det är säkert också väldigt effektivt. Mm, men, lite jobbigt och, efteråt bara. Det finns stöd i lagerrummet för det. Men um, det jag ville komma till var i alla fall att uh, för några år sedan så flyttade vi till hus då. Um, och, det här funkar bara för de som har hus. Ja. Så det, ja, men i alla fall. Vi har Rottweiler, vi har två stycken. Så <laughs> runt hela tomten så har vi satt upp sådana här skyltar. Här vaktar jag. Um, och det har visat sig att de där skyltarna, det funkar alldeles utmärkt. Man behöver inte ens ha hundarna ute i trädgården. Så nu har jag åtminstone fem vänner uh, i och omkring området där vi bor som har gjort exakt samma bara under Halloween. För, som inte ens har hund egentligen? Nej, men precis. precis. För jag vet Aha. inte. Det, jag tror det är en familj på hela vår gata exempelvis som inte har barn. Vi bor i ett väldigt barntätt hod. Ja. och Det här är ett fantastiskt. Jäkla hjälpmedel Så alla som har fys, ut nu och stöder lokala djuraffärer och köper ett par skyltar med en råkbar eller deligt på. Ja, det får inte vara en sötet, eller lite är just förlåt. men det får inte vara, ja, det får vara nej, lite nej, men det, så. Här. Ja, men, jo, men precis. Det funkar väl inte om det är en pekinäs liksom. Det, <laughs> Här vaktar chihuahua. <laughs> alla barn bara ja, vallfärda ja. för att klappa den här ja, chihuahua. Ja. Det var ett jättebra tips. Ja, men det, det, det funkar verkligen också. Så ja. gör det här, peeps, om inte orkar med kidsen, för det är inte jag. Men man kanske kan sätta på dörren också om man bor i lägenhet? Ja, men är ja, Jo, visst. Men det, det, då ringer väl folk ändå på, för de förväntar sig att man håller hunden i alla fall. Ja, kanske. Men har man det på grinden, då går ingen in innanför grinden. Så är det. Toppen. Du har det jättebra. Ja. Okej. Ja, Få hand om dig, du, du är Åh ja. gulligt, samma. hej då Säg jag utan att känna dig, men det kan man bjuda på på en fredag. Lyssna vidare efter pausen 0200 11 12 13 är numret. Du lyssnar på Sissi Wallin i Radio 1 och ring ju 101,9 Radio 1 Radio 1, Sissi Ja, Halloween närmar sig med stormsteg och vi har fått eh, lite allmänna tips här. Ni fick veta att om man inte vill ha jobbiga ungar som vallfärdar och tigger godis, eller då hotar med någon form av vandalism som man kallar för bus nu den här helgen kanske och även eh, nu när det blir höstlov och nästa torsdag när det faktiskt är Halloween på riktigt då kan man sätta upp sådana här här vaktar hunden skyltar. Framförallt om man bor villa så kan man trycka ner sådana i gräsmattan eller hur man nu sätter upp dem på staketet. Och så är problemet löst enligt vår tipsare här. Då kommer det inga ungar. Du är lite elakt men ändå ganska snällt. Egentligen. Eller så har många tyckt att då det är roligt det här. Barnen måste få ha sitt. Ja men jag kan också gå lite djupare och vara lite jobbig här och fråga er dig vad du tycker om att man lär barn att tigga. Ingen prestation för att Alltså då pratar jag om barn som har, har det bra, det är inte barn till jättefattiga människor eller barn som behöver tigga typ i ligor utan medelklass eller vanliga barn ska vi säga, som går runt och tigger godis eller till och med pengar och inte presterar någonting tillbaka. Vad är det för signaler? tack och lov, jag är uppvuxen så, att jag, så gammal är jag som sagt inte, men jag var uppvuxen när vi ändå fick lära oss att skulle vi få någonting då fick vi kämpa lite för det då fick vi måla jättefina påskbrev som tog lång tid och man satt där och färgla och färgla och sen så fick man en tia, femma en mandarin, två sådana after eight nu har jag ökat till två här ibland fick man en, ibland fick man två sådana här rutor ring till mig på 0211 12 13 och Peter har väntat ett tag hej Peter hej, hur är läget? ja det är bra, hur mår du? kan det är ju fredag. Det är ju fredag. Och solen skiner. Ja, underbart. Ja. var mysigt det blev här nu. Nu måste vi dra ner stämningen lite. Eh, nej. nej, jag jag bara. Men ja, du ja. vill vi prata om helger i allmänhet. Ja. Ja, vad vill tycker... du säga? Nej, men jag tycker allt det här att man ska gynna handlarna bara för att de har hittat på Halloween och etc, etc. Och de ska tjäna pengar och vi ska kliva in i det där jävla hetköpet Jag Ursäkta, nej, det ser ut jag ut så mycket idag så det, du ligger ju Men där. Men ja. hur, varför tror du folk går på det här? Farsdag, morsdag, eh, Halloween... Du kommer säkert hitta på någon ny högtid snart också. Ja, ja det gör det säkert. St. Ja, Patrick's det, men, Day kommer vi säkert fira bara rent kommersiellt också. Ja, ja, ja, säkert ja. kommer snart handlarna med det också. Det gör de säkert. Ja. Eh, nej, jag tror att det, det är nog avsaknaden av att folk på något vis ska tillgodose sina ungar och göra något kul med ungarna då när de övriga påkallar detta för annars har de inte tid att bara ta hand om sina barn mm. Det är lite mer åt det hållet jag funderar över det hela. Jag har själv tre unga. Två stycken utflugna. En är fortfarande hemmavarande så att säga. Då, mm. och, men de har aldrig fått gå ut och tickt godis och hållit på med de här grejerna. Det är, jag har försökt istället att aktivera dem. Att göra någonting tillsammans med dem. Och få lite kvalitetstid. Ja. Och det tror inte jag folk ger sina barn idag. För det är den här hetsen. Tjäna, mm. pengar, och så och tjäna pengar och köpa massa skit. Och tjäna pengar köpa massa skit. Och ge sina barn materiellt istället för om dem kärlek. Mm. Det är där någonstans vi har missat i samhället tycker jag. Absolut, och jag kan tänka också att visst vill man ibland om man har många ungar, eller kanske inte så många, man vill ha lite egen tid, men det kan man ju försöka se till ändå. Och de här högtiderna när väldigt unga barn, alltså tretton, eller tonåringar då, 13-14-åringar, ja, ja. Lucia firar ju knappt vi vuxna, men Jag var ute och söp, mina föräldrar var ganska godtrogna de var snälla men godtrogna ja, ja. Jag var bra på att luras också Men vi var ute och festade, ja tretton var jag inte men fjorton, femton i alla fall och det gick ju bra som tur var men menar, då kanske man just den kvällen när det är Halloween eller eh, Lucia kan arrangera någonting tillsammans med sina barn ja men nu kör vi en, vi lagar mat tillsammans vi kollar på en bra film, vi kanske åker ut och gör någonting Precis. så förhindrar man ju det här ja, Men som du sa, egen tid Och man, nu, ska, nu ska jag vara jävligt tufft, Jag vet att du har ju inga barn Men Nej. du ska skaffa barn i framtiden Ja, det är, tänk jag. Ja, det går. Vad är att skaffa barn för något? Är inte det en av de största egoistiska Handlingarna du gör? Jo det är det väl absolut ja, vad, Vem säger då att du Ska ha egen tid som har skaffat dig Någonting som kräver din tid? Är ni mer hur jag tänker? Ja, det, absolut, men jag tror inte man tänker inte rationellt så när man har haft eh, barn liksom här en nu, nu radius inte vad jag gör två centimeter från ansiktet eh, varje dag i alltså förstår jag menar man kanske känner att jag måste ha en paus och då får man väl ja. låta någon annan ta hand om barnen en stund eller vad vet jag. Ja, ja, ja, ja jo jo jo jo visst. Men då barnet har ju inte bättre att få komma. Nej, nej. Du kräva att du ska ha din egen tid. Om du förstår vad jag menar. Mm. Och jag tänkte på en sån här hemsk grej eh, det ringde en kille tror jag det var för det var ett bra tag sedan men vi pratade om det här med, med barn och pengar och månadspeng och veckopeng och och Då sa han att han var från nej just det, det var en kille som jobbade som eh, vuxen kille som jobbade som snickare eller vad nu var. Och han hade jobbat mycket i fina miljöer på Danderud och, och sådär där lite fint. Aa, ja, ja, ja. Och då sa han att han hade hört om ett begrepp som hette dra åt helvete pengar. Och det var så, det var så utbrett. Han berätt... har du hört alla om det? Ja, jag har hört talas om det. Aa, ja, jag kan berätta för dem som inte vet. Är det att Människor med mycket pengar ger sina döttrar och söner ganska bra med pengar. 2-3 tusen spänn kanske för en helg. Barn ja. då som kanske är 18, 17, 18. Och sen bara, ja, ah, nu vill vi inte se er. Morsan och farsan vill ha egen tid. Gör något kul, ja, ta in på hotell. Precis. Det är ju inte klokt. Nej, men det, det, det är sjukast jag, jag har hört. Nej, kanske inte, ja, men, nej, men det, det, jag känner till det mycket väl. Alltså, jag har till och med bekantar som inte, ja, de är inte direkt kompisar, till så här, bekanta kan man väl säga, som har den eh, inställningen att de vill ha egen tid de ger ungarna pengar, går ut och sätter och checkar pizza, jag vill inte se er nu alltså, äh. det, är hem, det är hemskt alltså, jo, det är först och kommer och det, och det är det här jag menar på hallå, du skaffar barn för du själv vill ha, ta hand om barnen gör kvalitet med barnen skit i det här och handla massa skit gör kul med barnen istället mm. De här jävla handlarna, det, det, det är 25 år sedan halloinbörjare, är det 25 år sedan? Nej, inte ens, det är, i Sverige är det 15-20 ja, år sedan. 15, ja, 15-20 okay, år sedan. Innan dess hade vi ingen Halloween, sen började handla med det här och då började ju folk med det här. För mm. att Kalles morsa och börjar, började, då skulle ju Olles också och Nisses och gud vet allt vad man heter nu då. De skulle ju, måste ju göra samma sak som de andra gör. Mm. Det är ju hetsen, det är ju en hets alltså, det är ju en hets som är hemskt alltså. Absolut, det är ja. lätt att fastna i en massikås tror jag. Det är lätt att ja, det... säga. Men hur gör du? Sista frågan här nu, Peter. Hur gör du för att hålla dig ja. borta från den här massikåsen? Eh, åker på till landet med mina barn och gör något roligt. Nu är de två äldsta, de, är, de har ju flugit ut. Nu är det bara en sista kvar ja. till landet exempelvis. Eller gå på bio, eller gör vad som helst mm. med barnen. Ute och käka eller gå på någon ja, fotbollsmatch. Ja, ja. Typ. Tack snälla. Ha en jätteskön helg. Och du lycka till i New York. Tack. Jag stannar kvar i Jag ska vara här till uh, december hörde, hörde så vi vi hörs igen säkert. Ha det bra. Ja, hej. hej. Eh, du lyssnar på Radio 1. Vi är tillbaka på måndag. Jag är tillbaka på måndag men kanalen eh, programmen fortsätter även i eftermiddag så stanna kvar. Ha en trevlig helg. Hejdå. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.